Світ довкола мене був той самий, що й учора. Просто я був іншим. Але що з того, коли я не сприймав уже так, як мав би все сприймати сьогодні? З моєї самотності слід було виборсуватися. Але майже відразу я усвідомив, що не зроблю цього. Я не хотів далі грати ніякої ролі. Хтось наштовхнувся на мене. Пробурмотів лайку, потім вибачення. Це був уже літній чоловік, за хвилю перед цим, певно, заглиблений у свої думки. Я подивився, як він йде вулицею, трохи перевальцем, згадав його здивований погляд, широкий ніс, що здавалося, з цікавістю принюхався до мене. З цікавістю, але без здивування, на відміну від його господаря. Чоловік не спинився, здивування згасло так само раптово, як і з'явилося – і я зрозумів, що немає ніякого сенсу чи піти далі отак посеред вулиці. Я подивився в тому напрямку, куди йшов, і побачив білу арку центрального міського парку. Не вагаючись і миті, я попрямував до входу, затримався лише на східцях, збився з ритму ходи, переступив з ноги на ногу і пішов далі. Мене збила думка, що в парку робити мені нема чого. І все ж я зайшов до парку, пройшовся центральною алеєю, опинився біля воріт дитячого містечка. Діти бігали між мініатюрними замками, сідали на великого зеленого крокодила, відлитого з цементу, спускалися з гірки теремка. Я любив приходити сюди з Іринкою, любив бачити її здивування, з яким вона підходила до теремка, заглядала знизу до гори, де на краях даху теремка сиділи кумедні птахи, Віддалено схожі на півдні. Біжи. Я стояв унизу і, розставивши руки, ловив доньку. Іноді вона вхитрялася вивернутись від мене і задоволено сміялася. Коли я помітив це, став навмисне намагатися принести їй задоволення. Але одного разу, ухиляючись від моїх рук, Іринка невдало рванулася вбік і боляче вдалася колінцем в борт. Я втішав її і водночас докоряв. А вона й не плакала, тільки міцно закусила губенята. Ми приходили сюди і втрьох. Якось я уявив Магду на місці Іринки. Маленька Магда з великим бантом спускалася з гірки теремка. Я тоді посміхнувся. Коли поглянув на Магду, побачив, що вона теж посміхається. Але погляд її був десь далеко, на вітах тополь. Я перевів туди свій і нічого не побачив – навіть якоїсь завалящої ворони. Наші світи були поруч. Тоді моя посмішка погасла, а її ще довго блукала на вистах, мов, шукала пристановище, чи, може, хотіла злетіти і не змогла. «Даремно», – кажу я собі тепер. На алеї кружляє перше жовте листя, хоч до справжньої осені ще тиждень-два. Листків усього кілька, а вони маленькі дрібні, я простягаю руку, але вітер відносить їх убік. Звертаю на бокову алею. Поволі бредо між рідками тоненьких берізок. Потім повертаю ще на одну. Тут нарешті знаходжу лавочку, на якій ніхто не сидить. Моя спина торкається про холодного дерева. Заплющую очі і намагаюся ні про що не думати. Думки, однак, самі лізуть до голови. Тисячі і мільйони людей опинялися у становищі покинутих. Їм було боляче. Це якщо кидали кохані, дружини, яких любили. У мене зовсім не було болю. Не було вже й порожничі. Десь на глибині пульсувала думка, що нічого по суті не втрачено. І раптом я зрозумів, це виправдання. Це моє намагання виправдатися. Я підвів голову. Але я була довга і прохолодна. У глибині її маячило кілька людських фігурок. На сусідній лавці сиділи двоє дівчаток і читали книжку. Одна з них подивилась у мій бік, посміхнулася. Сшепнула щось подружці. Ось вони вже обоє захихотіли. Я відвернувся, та моючи знову несподівано виниклу злість. Другий кінець алеї відкривав шматок лугу, що прилягав до парку. Там, у далині, було ясніше, ніж на цій затемненій алеї. «Може, мені піти туди?» – подумав я. Я підвівся і знову сів. Ця алея була таки моєю. Вона належала моїм думкам. І навіть дівчата, що знову читали книжку, якби вони знову засміялися, уже мене не роздратували б. Я подумав, що алеї, можливо, саме й не вистачає цих дівчат, які змушували мене думати про них, хоч я не мав ні найменшого бажання з ними знайомитися. Якби хтось сів поруч дівчат, я сприйняв би його так само, як необхідне доповнення до алеї. Мене знову окутувала байдужість байдужість або виправдання. Ось із чого я мав тепер вибирати. Якщо я виправдаю себе, можна почати життя спочатку, можна одружитися вдруге. Але ж я не закоханий. Можна в когось закохатись. На зло Махді знайти ще краще за неї. І почати все спочатку. Гірко всміхнувся я. Але коли не почати нову гру, тоді що? Вдивлятися в зустрічні обличчя поглядом жебрака? Шукати когось, не будучи певним, що знайдеш, що зрештою тобі це потрібно? Я ще не боюся самотності. Я молодий і дужий. Жити можна. Коли не усвідомлюєш мети, зате усвідомлюєш сенс самого процесу життя. Ось він вихід. А варто лише простягти руку, встати і піти. Я простяг руку перед собою. Мої довгі худі пальці розітнули порожнечу. Опору не було, але не було й точки дотику. Я уявив, що так само йтиму життям. Йтиму до безкінечності. Кар'єру зробити не зможу. Для цього потрібно знати щось мені невідоме. І я не вмію приводити в дію механізм стосунків, який для декого є сенсом життя. Тоді я мав би просто жити, бо про талант уже говорити не доводиться».